і мають щодо цього дуже глибокі думки. Партійні функціонери, коли мода захищати дисертації, охопила майже всі державні установи, їм до своїх службових рангів треба було додати наукові здобутки, просто божевільні, яким треба було виправдати своє божевілля, перш за все у своїх очах, Кар'єристи, які за відсутності вчених ступенів не могли посісти адміністративну посаду в науковому або навчальному закладі, зрештою ті, хто перебував у постійному пошуку. Кожен із них – сумне дитя своєї епохи. Багато з них писали про енгельсове розуміння матерії, філософські погляди Луначарського – або про принципи теорії відображення в естетиці чи основи марксистської логіки, кому йопсель-мопсель зараз потрібне енгельсове розуміння матерії. Я спостерігаю за їхньою еволюцією, як вони прагнуть схопити нове, але не здатні змінити своє мислення. Інколи думаю, що вся постколоніальна інтелігенція та інтелектуали – якщо такі є в нашій країні, приречені на шарпанину між різними світоглядами, методологіями, манерами, стилями, форматами та способами письма і думання. Ця незграбна, жахлива еклектика, яка рясніє в їхніх творах, дискусіях, лекціях, книжках, насправді є не лише їхньою кармою, а й реальним станом нашої культури. Щоправда, зустрічаються й унікальні постаті, талановиті, але безпорадні, оскільки деякі з них нереалізовані, інші ж навпаки нікому невідомі. Зачаркою вони жаліються, що мають кілька серйозних рукописів, але не знають, хто би їх видав. Вони заздрять своїм більш розкрученим колегам, з якими рахуються і видавці, і чиновники. Вони заздрять своїм колегам, які стрімко підіймаються вгору, скакають як блохи з посади на посаду, поки, дивись, не опиняються чи в уряді, чи в парламенті. Я з жахом дивлюся, як це змушує людей скуповувати щомісяця книги, витрачаючи на них останні кошти, змушує безперестанку та безконтрольно їх читати, забиваючи свідомість все новими й новими нашаруваннями, не завжди потрібними ідеями та інформацією, а найстрашніше – це прирікає їх на постійні балачки про прочитане, про уявне царство фантомів та ілюзорних істин, які не один невдахай дурень прагнув використовувати за навігатора в реальному світі. Ясна річ, що серед цього бурхливого потоку божевільних, посередніх, психічно хворих апостолів – сцієнтизму, були й унікальні винятки, як це завжди буває. Проте учені, перед якими хочеться зняти капелюха, все ж таки є. Давно помітив, що з ними краще спілкуватися в неформальній обстановці, а в невимушеній, приватній чи на дозвіллі, коли розмова легка, дотепна, коли в ній є місце і міркуванням на ті чи інші теми, і звичайним людським жартам. Навіть жарти таких геніїв мають свій неповторний шарм. Серед моїх приятелів із Інституту філософії ходять легенди про Сергія Кримського. Працюючи в одному відділі зі стареньким професором Мазепою, Римський любив розвертати його робочий стіл так, щоб шухляди були з протилежного боку. Дідок Мазепа приходив, сідав на своє робоче місце, машинально тягнувся рукою до шухлядки, але її не було. Потім, кинувши оком на присутніх колег у відділі, він тією ж рукою поправляв волосся на голові. Через 15 хвилин повторювалося те саме. Мазепа тягнувся рукою до шухлядки, але її не знаходив і знову поправляв волосся. Він забував, що нема шухлядки, і це повторювалося знову і знову. Рука тягнеться, мац-мац нема, тоді знову поправляє волосся. Відділ ледве стримував регіт і робив вигляд, ніби ретельно працює. Але професор Мазепа, незважаючи на свій значний вік,